Молитва за вечер Господи, във време на почивка на моето тяло, огради ме с Твоята светлина и ме пази. Аз отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Аз искам да се срещна с Христа и вярвам, че това ще стане, защото това е и Неговата воля, а Неговата воля на две не става. Амин.